Щойно Ірка порівнялась із ними, війнувши парфумами, Софійка з жахливою силою відчула, як смішно і як безглуздо все виглядає. Возик із писклям, мама з торбою, пакет із рибою, шакітна оберем кунявкає. Що з тобою?» – схвилювалася мама. Нічого. І Софійка знову заторохтіла про кобилу Мальву, про відьмін ставок і про стару дющу бабцю але веселий настрій уже корова язиком злизала. Розділ 26. Страшна випадковість. Вкотре перебирала Вадимові світлини. Років на них не було, але ця, видається, найдавнішою. Жінка з якимось молодиком. Наче ж для сина то завеликий. На тому ж тлі, що й чоловік виколотими очима. Якісь родичі Кулаківського? Готово-с! Той самий гладенький лисуватий фотограф Зелена оксамитова ширма, вогкість і пил Накажеш занести Кулаківському Для старшого сина Фрола Кидає фотографу на прощання молодик Він рудий, як вогонь Жінка така ж, ще й вся в ластовині Буде зроблено -с. Софійка виходить за фролом і жінкою в уже знайомі сінці до дверей. На дворі пізня осінь, але досить тепло, в шубці навіть жарко. «Я таки навідаюсь до тієї знахарки», – почала жінка. «Хай порада, як бути». «Ці ваші бабські витребеньки, мене більше хвилює завтрашнє полювання», – відмахнувся фрол. Братику, чи ж тебе не втомили батькові нарікання, що я, стара дівка, сидю в нього на шиї, що мені давно заміж пора? Корній, парубок заможний, он як вдало ярмаркує в нашому Вишнополі. Еге, заможний, тільки має дівку. По-моєму, батька цілком влаштовує, що після смерті матінки ти в нас і ключниця, і економка, і наймечки не треба. Має дівку? Тої зачуханої сироти його батьки й на поріг не пусять. Дурний тифроле, вітер у тебе в макітрі. Сама тифраню єси нерозумна. Ех, це ж нині тих зайців у лісі. Хм, зараз як поначищаю рушниці. Софійка ступила за братом і сестрою у Великий Дім. Уже не той, де здійснювалась оборудка з паперами. Підняла з дерев'яними східцями, зайшла до світлиці. «Бррррр! Знов не топлено!» – зіщулилась Франя. «Для топіння ще зима буде!» – буркнув зі світлиці старий Кулаківський. «Ліпше хазяйства гляділа б, а не швендяла десь». «Ой, рада б уже, батечку, зіступити з вашого та на своє, бо у вас серед зими і снігу не випросиш!» «Хто тебе візьме? Дякую, що не виганяю та й роботи пильнуй!» «Раптом із сусідньої кімнати?» Гахнув постріл. О, О «А тому дурневі все забавки в голові!» – махнула рукою Франя. «Франю! Батьку! Фрол! Застрелився!» Влетів до світиці переляканий хлоп'як, очевидно, молодший брат. «Як?» Усі побігли на постріл. Софійка стояла ні жива, ні мертва. Тіло били дріжаки. О, з таким жахом ще не стикалася, діставав зі скрині, а воно саму бабах, не тямлячись дерев'яними східцями, зіслизнула донизу, вилізла за фіртку, довго брела осінньою вулицею, намагаючись потрапити додому, до свого рідного, без сварок, без пострілів дому. Схаменулась аж коли за ворітьми завалували пси. Ой, це ж вона стукає. Кільцем на фірці. Відступила, роззирнулася. Хм. Замість її дому якийсь незнайомий двір. О, Господи, та це ж вона в минулому часі. Не дивно, що її поверхівки й близько немає. Вона хоче до мами. Чому б досі не вдома? Тю, з перелякою розум відібрало. І ларок. Розділ 27. Франя не здається. На кілька днів, мов, очманіла. Або хвостиком ходила за мамою, або сидним сиділа в залі чи на кухні біля когось із рідних. Тато навіть дивувався. То завжди зачиняється в кімнаті, а це не відходить від гурту. Така домашня.